майора не зовсім морально чисте. Адже до цього випадку він був певен, що живе чесно і чесно робить свою справу слідчого у КДБ. Потім ще трохи походили по квадрату. Сава розслаблювався, а Володимир Якович зиркав на голі савині груди і втягував ніздрями тонкий приємний запах поту. Ішли коридором. У Сави в очах Оранжева-темрява від переміни освітлення. Прийшли в камеру. Півень знову сів біля тумбочки в позу монаха літописця, а Сава ліг горілиць і переживав враження травневого дня. Коли це брязнули ключі, і наглядач сказав Півневі, щоб той збирався з речами. «Куди це вас?» – пошепки запитав Сава. «Не знаю. Ви часом не наговорили на мене?» Так само пошепки запитав Півень, Кочуючи матрац, я цим спортом не займаюсь, з гідністю відповів Сава, сидячи на стільці, доки Володимир Якович склав у миску шматки хліба, вузлики з цукром і пакет з київськими сухарями. Змінювали обстановку, винесли півневе ліжко, тумбочку, стілець, забрали книжки, і сава залишився сам. Село лісники. 1969-1970 роки Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Тетяна Власюк. Київ, 1996 рік.